wa ashaduan na Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du përëndërimi të konë vetëm Allahut të madhëreshëm salavatët në bi të dërgumina Allahut Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem në bi shokëtëti familjen dhe ata që e pasojnë me të mjenë derin ditën e kiametit dhe të fjasim nga një liber i ehli sunetit rrëthpunësë Besimit Se si Musliman të par E kishë mësu besimin Në trojët tona Nuk ka shumë libra Të përksime Pakja në të libra të përksime Rath Akides së se lefit Njëndër problemet më të mëdha Në kone sotit Ose Musliman të kanë betë jetima Viti me rath Dhe Kër janë uzuë dhe kër kanë lezuë dhe kër kanë dëgjuë dherëse Në shumisën e rastëve nuk ndëgjojmë preja saj që E kanë dëgjuë nga pe Ameri sallallahu aleyhu sallem jersë Por ndëgjojnë asenit përzime E në veqën tjilë dhe zërë, përën për e besimit Përën e besimit Ne ka shpjegun edhe pe Ameri sallallahu aleyhu sallem edhe sahabat dhe tabiind Në mënyrë detale e kanë të reguë Sot, këna zhjeghë në lecëzut ishka prejasaj që E ka përmen një hoq Ibni Batta al-Ukburiju Rahmehu Allah Në librin e vetë al-Ibana, al-Kubra Rëf Pur nësë të shëshërinit Me ka duhet besimtari të shëshërot Edhe si duhet besimtari të mëson Qështë në besimit Në kohën e selefi të ndëzër Në muslimanve të par Besimi është mësu e gjënratë pas gjënratë Sikur që si e ka mësu Kur'anin, me redzue, apo Kur'anin nuk më nëshme mësu pahoq, që ashtu e ka mësu edhe akidën. Ashtu e ka mësu edhe që është në akidës, por në në besimit. E ka mësu edhe në mënyrë detale. Dhe të rashidhume nga për nga meri sërallahu, arihi vësallem. Për ndaj edhe thot, imam ibn i betta, Allahu na rujtë prej fitnëve në këtë dunja, edhe në ahirat. Se, zemrat thot, të njerëzve devijojnë kur fillojnë me dishue në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. The that huwa al-bahth wa al-tanqir. Njerëzit kanë devijuar nga rruga e Zotit. Kur kanë filluar me kërkuar, me holumtuar dhe me stërholluar fen, wa kathratu al-su'al. Kur kanë filluar njerëzit me bëp pyetje të shumta, të cilat nuk kanë gjahe dhe nuk kanë ndodh. Allah. Prandaj Vërtet vërtet kafal aqulao ka thon i mjafton njerëz vetëm mençur ajo që ata të ruhen nga zjarmi i xehhenemit duke e msuar fenë Allahut subhanahu wa taala më mjaftim çfarë mund të mjafto u vë nazar mjaftimi donë të thonë kur njeriu nuk i e përparsi logjikës vet por i e përparsi asajme të sin qort Muhammed sallallahu alaihi wa sellem nazar Allahum <là> subhanahu <i> wa ta'la këtë umet Umetin e Muhammedi sallallahu sallam Umetin e Meshiras E ka sëpërvue pas dhekjes Muhammedi sallallahu sallam Me ranje të islamit Kur thëm me ranje Ka ra islami gradualisht Në veçan ti pas vrasjes Së othmanit edhe aliut radiallahu anhuma Pas vrasjes e tëre Islami ka fill dëpsot Preja saj Në tësirin ka qenë në kone Muhammedi sallallahu Aleyhi wasallam Në veçan ti pas një qimë vjësja është të parë kërë ka përfundu shekulli i parë kanë fillu në metin islam me dalë njerëzit e cilët janë dashurue në shkencë atjera janë dashurue në atë e cilë ashtë e huj në besimet huja e kërë kanë dashurue me e bashku islamin zbashku me filozofin e greqijës në të vaktë dhe më përkishun për i librave të filozofijës kanë dohtë devimi në rrugën e ehrisuletit nga baza. Devimi fillim është të bëh për njerëzve të cilët kanë marrë prej rregullave logjikën. Logjika e jon, mendja e jon pa Kur'an dhe Sunet është e doptë. Mendja e jon, thjesht, më paskon argument në vetë. Allahu subhanahu wa taala do nuk i dëgo pejgamber. As libra Nëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i kamsu sahabet, i kamsu shoqëtarët, ai kamsu muslimantë. Se muslimani duhet ta përcjellë e therin, ti përcjell argumentet e atë përcjellmendin. Aliu radhiyallahu an ka thon me pashen theja me logjik, do të gjejnë marrja e mesve për u fundit. Mirpo, marrja e mesve mirët për mi. Duke dashur na tregu neive sheria ti Islam. Allahu subhanahu wa ta'ala se feja islame është është të sikur që ka ardhë prej Allahu subhanahu wa ta'ala është të sikur që ka ardhë prej Allahu subhanahu wa ta'ala Në fejnë islame vëllëzër Në kamësune me pe amelë sallallahu mariju sallam Prej kuina do të më mërë mësim Kanë du shme pas hojë Qëka është akidja islame Në kamësune se së fërshë shrije du shme pas Po të shohim të disa prej argumenteve Që ka sel hojëa Se si duhet besimtari ta merr besimin e vet. Prandaj ka thon, Allahu na ruaj mua edhe tyje dhe na drejtoft në fenë mjaftueshme. Se shoqërimi është një ndër sebepet krijesore që shkojnë njerëzit në xhehenem. Allahu xherala në Kur'an ka thon, "Wa idha ra'ayta alladhina yakhudun fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhud fi hadithin ghayrih." O jugumiam, kur ti shofsh ata njerëzit të cilët zhyten me logjikë نا آيات التونا فلاسل فآريض عنهم لرغو ينقاته حتى يخوض في حديث غيره درست فلاسل ده دي يتهم تيتر وإما أن ينسي أنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أنسي الشيطان تهارنتي يمو لرغو ينقات أن يرزي بس كي تيمت مزقا بمن ديت أسفة شاست من يرزي الظلمشار أن يرزي تسلت أك أنمار فين إسلام مالوجيك أن يرزي الظلمشار Në fejnë islamë e blëzër, quhët një person i cili e kaprish besimin islam në mënirë. Mama Sovike, quhët gjahëm ibn Safuan. Nga ki gjahëmi, e kanë marrë imrin shumë prej gjahëmi me mërapa. A të të cilët e kanë mahu cilësitë a Allah të krejtë? Kanë thonë, Allahu nuk shah, nuk njim, nuk fletë. Shë kanë thonë? Allahu nuk fletë. A si ka fol me Musa sallallahu alaihi wasalam. E kjo me urtësi të Allahut. Duke u ndikue prej jo besimtarsh. Tëndër fazë. Meshataria në Islam nuk gozon të merret asnjëherë duke e marrë ti për shembull. Meshatarin prej Ebu Jehrit edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasalam, a banni mesbjet? Me a ban mesjet në mes? Me thonë Se kujt e flasin shumë për njerëzën e kolosullit muslimanit, më qenë mesatar. Po, mesatar. Cila është mesataria? Mesataria është ajo me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo me të cilën mtëselen kanë qenë sahabët. A është mesatari? A është mesataria e vërtetë? Tërat nuk janë mesataria. mesataria. Nëse dikush për njerëzve thot se na duhet të gjit një rrugë të mesme, mes islamit dhe krishterizmit, mes islamit dhe jehudizmit, mes islamit dhe budizmit që këtë gjëhmi misofoni, kanë ardhë dhe sumoni. Sumoni qënë një sekt prej budista dhe. Nga i ndija, janë taku në Afganistanin a sotëshëm, në të vakët. Ka qenë i aradha Afganistani. Në qëtëtëin maru, janë taku me që këtë gjëhmi misofoni, edhe i kanë thonë, sifle në rabbek, o gjëhmi, në të rego zotin tënë, ku e kje? I kanë thonë, të jë, që zotin tënë? Kanë thonë, Nuk janin erën E prek, se preki Ka të në qfarë zoti ka në aki Nuk ka ditë, o konë qahil Mirë po ka ditë me folë shumë Dhe ka ndikute muslimantë gabimishtë Dhe normal, këtë, këtë fitë nuk i ka baje në metropolatë islame Por e ka baje në vendet larkë Apo në kufitë islamit Organisën e në të kohë Ka qenë kufini islamit Mbrapa ka në qenë indiantë Edhe kinesë edhe budhisat Në atë vend, është shpëndashtë ki gjithë mjusofoni etile ka parhap fitnën në mes të muslimanëve ka të rëndë të shmjelë sto pinavat nuk ka fal namaz ne ka fdomë menduë a problemi a ka osot as kozot kafe lumel e zukur anin thon xosi vet sot jehmi fillimel e zukur anin kur kamrihen e surre taha er rahmanu ala al arsh istawa mshirusi etile çndran bi arsh sa me pas mund si me shkoçkit ajet kishkoç sa me pas mund si me shkoçkit ajet e kështë është koqë edhe mbra paletzoj dhe e shkelmoj këtë dhëtë Kuronin dhe prea ti momenti jam largu prej ki hoqës është largu prea ti mi po ka vazhdu e këtë gjahil në 4 orë edhe në kub ka vazhdu me ndiku të ummeti të muslimant në atë moment kur njerëzve ju e ndvesh kapuqa kalqu mjekar dhe është qitë në mërë të hoqës është qitë në mërë të hoqës dhe ka ndiku në ummetin islam këj person Kër ka thonë se Allahu nuk fletë, Allahu nuk shëh, Allahu gjelore nuk dinë edhe këshë më rafë. Ma djefë, ka thonë për imanin, se imani është njohje. Gjehën ibn Safoni, ka thonë se imani nuk është as fjalë, as vepër, as besim. Por mjafton me ditë se ka Allah. Kështu ka thonë? Mjafton me ditë se ka Allah. Nëma si pësësaj, edhe iblisjetin që ka Allah, edhe faronit ka ditë që ka Allah, edhe jahuditë, ekoas pegamere sallallahu alaihi wasallam e kan dit se ko allah akan cern musliman tamam kjo ko ciale kot kan diku vrazr fitnia jahmive je fitne ma pandai pegamere sallallahu alaihi wasallam na paske parshut se fitne do vendalindja fitnia vien prin lindjes ajo brina shejtanit asila kan diku në momentin e muhamed sallallahu alaihi wasallam prej rregullave kresore që kan xher jahmi edhe që i kanë besu më brapa shumë prej njerëzve është ajo se kur të vinë tekstet kuranore dhe suneti pe Ameri sër Allahu sëpar i herë ja paracisim mendjes mendjes si ti pranuje ato mirësht mendjes si mos ti pranuje zboj kush kanë du të bëdheq a Kurani dhe suneti mendjen apo mendje a Kurani dhe sunetin kësh një problem shumë i madhob dhe sër Ta shon për iftar vetë bidatit. Është një problem shumë i madh. Andaj Allahu xhallahu ala i pasqetësua ato njerëz që janë zumumçar. Fa'aridh anhum, i ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, largohu nga ato njerëz. Fa la taq'ud ba'da al-zikra. Mos gabon mendes bashkë me ato njerëz. Të cilët emer kanë fenë me logjik. Prandaj, ka thonë fa nahahu Allahu an yajlisa ma'a alladhina yakhudun fi ayati Allah. Allahu endelei, mund të rrepshshme wa ma ydisallallahu alaihi wa sallam te mas'ulet asnj her me to njerzi eden se harran ater me njehet te largot nga to njerzi ante ka ardha vetec nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam hadith vërtet hadith ne abo urairas al mar'u ala din khalileh njeriu sh në fen e shokit vet fal ynzur ahadukum men ykhaliluh la chicognoni preyuve ma ka sacherot la chicognoni preyuve ma ka sacherot sallallahu alaihi wa sallam na paskat ragune vese feja e njëri ju të kana me shokin ande kanë thonë disa preselefit kush i startë të bidatit i startë të bidatit në fshehin neve të gjithën në i fshehin për posë shëshërimin shëshërimin sëmëni me në i fshehë bidatësia ti mshëk rajtë mirë po s'ka mundë si me të mshëf shëshërimin e vetë me ka shëshërot ata mu i me botë tukje me, sheti, me, po ka shak, me të mshëti me ka në i ka shok me ka në të gëndërs ka në e thirë ajë me kanë rre, me kanë të pi çaj, me kanë debaton, kish një problem. Ajo çka dëshiroj hymje, të vlazër, të për sa hymje, osht të mundsohet vëllaza, ku do na fajdersit këtu. Ta kuptojë një gjë, se feja islame nuk merret me logjikën që neve këna mësona për shkolla. Feja islame nuk ka sipas as logjikës së kokës, as me logjikën e pazarit. Si feja islame as nuk është biznes. Aqida e Islamit nuk është bastore. Pse e thon këto vëllezër? Se ka për njerëz që thojnë, nëse unia mund se vetes me shkumën dëgjua për i tharve të bidatit, kush është më i Zotit, thaj. Ka njerëz që kështu thojnë. Kush është më i Zotit, le të fitojë. Fjala e Islamit nuk është objekt i pazarit, edhe eksperimentit. Besimi i Islamit apo në fakt xheneti jam dhe xheneti xhehenemi jam. Gjenneti jatë dhe gjehenemi jatë nuk janë objekt i bastorës me lujt njerim e to. Nuk është objekt që më nëshme bo eksperiment nga se nuk i kije niqin gjenete dhe niqin gjeheneme. Nuk i kije niqin shanca me hinë gjenete dhe niqin shanca tjera. Por e kije vetë një. E kije vetë një. Aja është në këtë duja që jetojna. Tha dhe besimtari vërtet, e mësën besimin nga musliman të përë. Originali njerëz e besojnë Allahu subhanahu wa taala i ka lan që besimtar të mësojnë fen islam me origjinal po e diku na nga njerëzit por nuk ka shumë doshta por ekziston ajo andaj ka ardhur nga ata se Allahu subhanahu wa taala i ka shpall Muses aleyhi sulton salam ti ka thon la tujalis ahli al ahwa o mus musrim me ihtar te efshit se kur të folish me ata njerëz tasmoën zemran fa innahum yuhdithuna fi qalbika ma lam yakun fi atadot kriojin sende ne zemran tonat te cilat nuk jan kur folti me ata andaj gjehmi andaj gjehmi sikur gjehmi o vllazër kur folme tilt e mundu me jetë rrug mesatare andaj aleot o vllazër ne ko ne sodit shom sheti polemika te mdoja ne internet aleot besimtari Thisht e këngunit dërsh prej hoqës në tjide Me him polemik me një hoqë tjetër Stakon odo zërti Stakon të jimë me bokta Se nuk di Nuk din me bokta Madja edhe me kryshterë me se nuk di Nuk leot me botë i polemik Se në fënd islam është endalu me e prej me kjo mesene Prej kaptinave Që mësot e hlisoneti është Ajo se nuk leot besimtari me ufut në polemikat të thata Nuk leot besimtari çësia është i madh dëshira të modh zënjoni praneve ka dëshirë me, me e favorizuar feën islam. Alhamdulillah, sa e donë na feën islam. Po alejot besimtari me himë bebatum me, me dikant për argumente. Alejot me hi në hijën e xhungullt pa armatim ndaj luanit. Dolli lloj lloj kafsh. Sleoç ban me himë atje. E njëjta është çad debata të tilla. Ande ka për njerëzit që mundohen me jet atmosferit shejtanit. Mesatari e shqeitanit është dhe, nuk është mesatari e Muhammedet sallallahu alaihi wa sallem. Përëndrij, edhe në pas ka ardhë nga Allahu gjëllë alase, e pas ka shidhu musën sallallahu alaihi wa sallem që mos të folim ato njerëzi. Dhe ka ardhë nga ebu kalabe se ka thonë, mos ull me i thart epshit dhe bidatit, as mos polemizom ata, fe inni la amin, se unë nuk jam i sigurët që mos të fusin atë aty në ndëvimin e vetë. U jelbisun e ma ta'rifun Dhe u apështi edhe në fejnë islamë U apështi edhe në juve Fejnë islamë Lëka thon Amr ibn i Kajsi La të gjalib Sahibe zëjgin Mosu ullë me njëri unë i cili është mjështër në Dëvim Ka përë njëzë vëllëzër Janë mjështër në dëvim Kusë është mjështër Nëse une U apërmendi juve argumentit e thë i sunetit Më janë dhe u përmeni më rapë argumetit e muatë të zilive, të gjëhmive, të murgjeve, të shijave, edhe kështu më rath. Dhe të mësë ju konfundëshëm. Nëse une prekti më më berë, fjëllojmë ja u përmeni juve në gjërë janë alijut dhe muawijut, radhjallahu anëhuma, dhe se si ata janë nëzër me zvete, dhe se si ka pas luft, dhe të mësë ju konë pruja me të tëhë. Nga së atoja në autoriteti majmathë, kërneve. Ane jokë në fe A kanë në mujtë me gabu ato? Kanë në mujtë me gabu se njerëzje në kënë. Vetëm për kamerës, sëse më nuk gabon. A ndëvë, Lëzër, kush për njerëzme? Ja mundësën veshit vetë, me ndëgjuhet dyshime për fejnë islame, vetëm se Allahu e letë mështetë të vetja. Allahu të lenë të mështetur të vetja jute. A jena të fortë, na? Ne, nuk jena të fortë. Vetëm se me mështetjena Allahu të plohë. Pa, Allahu në subhenu të Përëndaj, ka thonë Amri i Mnikajsi La të gjali sahibe zejgin Mosu ullë me njerëjun i cili Kërshqit për e fest A njerë i cili Herë konë shia Herë konë eshaari Herë konë me krishtartë Herë konë me kta Mosu ullë me ato njerëzë Asë mosu ullë me ato njerëzë që janë mjeshtër Në dyshime Ka për njerëzër lëzër janë mjeshtër në dyshime Vetëm për inatë ka njerëzi për i natin e vetë për atë mendimin e vetë që të nga dhënjen qënë i natin me njerëzi të banë kufr Wallahi, kemi hasë njerëzi e mbra pa po njeri kur të nësue dhe të hasën polemika me njerëzi Wallahi, me si të tona këna pa po njeri që bëjnë kufr për i natit banë kufr njeri vetëm me ndimin e vetë është i ga qëmë kufr me banë me mua jetin, apo adithin, apo me thonë do një thënë e cila është kufr vetëm, vetëm së ka njerëz do të cilat janë vjedhsa të imanëve, jo vjedhsa të parave, letësh ajo. Po vjedh imanit, vjedh i zemrat ona. Andaj ka thonë sahibe zeighin, mos u ul me njëri i cili fshëlet irshad zemra, pse e zhiv dhe xhalbuk edhe vjen edhe zemra jote. Wallahi ka njerëz që djem vetri, të gjithë unë vetri, taleve vetri, të cilët nuk dinë. Ua përmendin dy mendime. Njëri mendim te ehlisuretit tjetën të i tharëve të bidatit, edhe i lonë dhjerë. Qësë në ndoni mërëni? Kushua ban këta, vetëm se njerëzit i ka pru në bus të gjëhenimit. Edi thot tash, tjetën. Në bus të gjëhenimit e bjeti ka. Tjetën. Si kur me morë një fmi, me gjyët në që anë. Dinë në në të uaj. Dhe në në shtetë. Qështu është, njëtë. Andaj du të me poskujdesë për deshëlefion nazar. Bashkam përmen kësaj lloj fjalsh, që janë të shumta, nuk nuk do të kemi shans me i përmen krajt, po nëse do në Allahu xhelal uala, do ta shpjegojmë me orë të tëra kët libr me një video. Në orë të tëra me dhersë të shumta kët libr të ahli sunetit. Po ashtu kanë thënë Abu Durda, min fiqh al-mar' mamshahu. Pra mentorisi njerit është ecja, me ka ec. O madkhalu. Pra mentorisi njerit është e shikon ku hen e ku del në mekanrin Ebukalaba ka thon Allah e vraf poetin e jahjetit i cili ka thëlluar me fjalën e vet anil mar ila tasal wesal an khalile poet i rab ka thon për njerin mos pyt por pyet për shokun e vet për njerin mos pyt por pyet për shokun e vet prandaj ka ardh po ashtu nga Ibn Jabasi që ka thon la tujalis ahl al ahwa fa in mujalasatuhum mumritun lil qurub Mosrin me i thartë bidatit se ndeja ma ata të asmunë zemrën. Dhe ka thonë, Ebu Abdillahi l-Meda'i, La t'u gjallizu ashabel ehua, Mosrin me i thartë epshit dhe bidatit, Sa ata u asmunë zemrët. Dhe poshtu ka ardhë nga Ibrahime nëkha iju, Se ka thonë, Mosrin me i thartë bidatit, Se kushrin ma ata, ja mërë Allahu dritën e imanit për zemrës, Dhe Allahu ja mërë bukurin eftyre së ti. Dhe kjo i ban që të të urejn zemrat e besimtarve Dhe ka thona Bu Derda Radiallahu An Se njërju du të me shiku pa tjetër në jetën e vetë Me kan jeton Dhe me kan rrinë Po shtu ka arën nga këtë edhe Se besimtari Rrinë me besimtari në vërtet Edhe nëse ka ndërje dopsi I qëri ka aki në ehlisonetit nëse ka një të keqe nëse ka një të keqe e ka një të mirë për besimtarin e vërtetë ne ka thonë el mu'minu in ra'a ra'ya y'arfu man yas'hab besimtarja e din kanë shoqëron dhe ka thonë lë të të jalesh ashhaban xusumat mosrin asnjëherë me njerëz të cilët bëjnë polemika të shëmta se ata y largojnë juve nga fjalët e allahut subhanahu wa ta'ala ne ka thonë junus ibni ubeidi mendoni mirë nga on 330 Asnjëherë thot, mos shko te sultani me mushkuranin, me mushkuranin. Asnjëherë mos shko te sultani me mushkuranin. Dhe asnjëherë mos u ul vajz, mas, me një vajzë veçmas me mushkuranin dhe asnjëherë mos shko te i thar i bidatit. Dhe ka thon, huwa a'lamu an ahadakum yakumu kama fa ka'at namubali. Fot nuk mendoj se dikush prej juve ka mundsi me shkon këto vende, eto ngritet me koni njëjt. Nuk mendoj se njoni prej juve shkon këtë vend. E ku ngritet për atë eventit është i njëjtë. Nuk mendoj që mund të mekonë i njëjtë. Tan dallos. Ne qona selafet, dija Allahu subhanahu wa taala, kanë marrë për njerëzve të dishëm, duke mos e tepruar, duke mos menduar ata me atë lojikë të şeytanit, duke mos i sterhollu sendet. Ne qona sodit të vllazër, nëse dorë medicë, cili është ajbida që sahabët nuk e kanë pas. Është ngone sodit të gjejnë njerëzë vezveset shumë tani abdes. A e ku lakrojnë, a ku lakrojnë? dall pijamies ni hap po e nga në këta. A ban apo na kufra apo sbona kufor nuk ta senkon sahabet wallahi nuk kenkon apo na kufor asbona kufor po sahabeten frigoe menafika por sahabiu nuk ka frigose a ka bo kufor me nje her asiken pyet njerzit sot u ne shmihas njerzit me te madhe te nal sot telefonin me shtin xhep a thu dorsta esht i past ato ne kusht i pastit çke plastika shto a ban me prek as ban me prek ne pyetjet shumta kto nuk e ngonte sahabet por sahabet e pejgamberit sallallahu së alejhi E kënë mësufen Siku që i ka ardhë nga Allahu Të Muhammedi sallallahu a.s. Dhe ata mëra pa vetë kanë, kanë bëj qëtijat Ato mëra pa vetë kanë bëj qëtijat Andaj, ali ju rëdhjelon Kër është dasht, është drguesi I drgum Nga pejë a meri sallallahu a.s. Tek Ajo gruje cila i ka fshej letrën në bishtin e vet Dhe i ka thonë në zere letrën për bishtit Se Muhammedi dhe se me ka të regu se E duke qute me ka së të meke Nuk i ka thonë Ali, r.a, të pësë Muhammedin s.a, që ka bëmë e t'yje. Aja, ka thonë se kam. Ka thonë, aja, hek, prej flogë dhe letrën atë vëdhëshëmë. Këtë në këtë rrasë, se ka thjinë telefonë Muhammedin s.a. E, e, e feja Allahu Gjellera është mësuë në këtë mënyit në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të n Jo me dedhijuë, jo me mendu se vetëm na e na ato që e dina këtë gjahë, e asë mos me na marë neve entuziazmi më të se na e njofëna shumë mirë fenë, edhe me shku me polemizuë edhe me hoqë avarë. Me njerë që e din gjunë arabeve, edhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe hadithë, edhe me i thartë bidatit, jo, asë njerë. Përëndaj, në kone selefit, bishër në hafi, rrëhimehu Allah ka thanë, a njëri cili ban polemikat shumëta, A janë si debat polemika të shumta ja zotson Allah veprat. Natjetri ka thonë ku shpreh dietarë, ku shpreh muslimanëve, bën polemikat shumta, të shumta akthratnaqul ai transferohet në bashar menhecje ndram. Siku ti shohim nga njerëz të shumtë që hera kanë një menhej të rabijovcave, mbrapsht të surulive dhe mbrapsht të ixhuanin muslimanëve dhe edhe menhejet të shumta vetëm ndram menhejet ai. Siku që thon Imam Aliku rahimuhullah, çdo herë që vjen njëni ا الىش ما اوراتور اظهرنا كننا من منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم جكهرتال لله جل وعلا الظاهر سيجنوني مع اوراتور ساتياتري كلما جاء رجل اجدل من رجل اظهرنا كننا من درو فينا نقدروا في <تصفيق> الله جل وعلا فاياش تاو <تصفيق> فلازر <تصفيق> امبث عند محمد صلى الله عليه وسلم فاندو فلازر نقوا نساليفه نو كاينش دون بربارسي اوراتوريت نقوا نساليفه Nuk i është donë për parsi, ati vetëm i cilë i forë për menqë Në kore se lefit, i është donë për parsi njërit i cilë e ka të rashigua dhjen Nga sahabët, të abini nga, nga, sahab, nga sahabiju E të baj të abini nga të abini një, kështu më rath Dheri se këlarut kjo dhjetën a, është regjistrura për libra Prandaj, ju për osis, se kur të botohen këto libra, edhe pse ka Se kur që është sun në e bërboharit, është e për këthime taki deskuptoksien me lezullazar se këto nuk janë thronë alhamdulillah to duke qenë çoha toribet ibn taymi se fletna dhat mënyra 20 mënyra që janë thronë problemi me kuptue se janë libra shumë thjeshta që na tregoninve sahabian se ka thon këtu këtu këtu tabiini ka thon këtu këtu këtu shumë lehtësht andaj u proces çka kot boton këto libra me lexua apo edhe më ndajua fjalte tabiinve fjalte et tabiinve dhe dietarve islam si ata paske mësua akiden islamme Është rah shumë Mra pavlezer, cilat, dindryshme, dindryshme, e thjeshtë. Mbrapa vëllezër, kanë ardhur njerëz të cilët janë zhytur po filozofi të ndryshme, në parë mendime të ndryshme, logjika të ndryshme, e kanë dhrua në Allahu subhanahu wa taala, dhe sa kanë ardhur sot disa prani që i shohim na për xhoxhallarve në botë, prezantojnë mezhliset bashkimit të feve. Ka ardhur një filozofi që i bashkohet këtij festë, zbusku edhe me sot këtë punë. Por don Allahu xhellahu ala, që punë nuk ka më sot kështo, por se Allahu subhanahu wa taala i thar të hokit këmelan çdo herë نحق دايرين ديتنا كي عامدت براندي نيفا نتاكون تشا ندير كيما مصوينا عقيده الاسلام وبسي من الاسلام سكو تشا كون على كون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى اللهم على نبينا محمد واخذوانا الحمد لله رب العالمين هل ترا كيف لبسنا في ترايم لابوسي فبتسمنا للبرايا واختلينا في عبوس